Маркот на князеві. Пройшов униз, кроків зо 9-10, Не до ріки спуститись, наміряючись, та й повернув назад, до дому свого. Якусь важку думу, володар думає. Якесь перечуття його із середини з'їдає. Не на добро це. Ой, не на добро. Та лише ворота за ним у друге рипнули, причиняючись. Як знизу з подолу перші свистки й удари бубнів долинули. І Азар'ян, до дому князевого коня свого спрямував. Знизу звідти ж з подолу. Ранкову раду радити приїхав, старший над десятниками. Міст і вдалі вода розмиває. Нарід ремствувати почав. Все частіше розмови чути, що ні нащо той міст не потрібен що ніякі брати зі Сходу не прийдуть сюди ніколи, а якщо й прийдуть, то знайдуть спосіби без мосту переправитися. Князь і сам знає, що вся ця справа з мостом не вартує й порожньої банки з-під консерви. Та знає він також іще одну істину. Люд, який спільною працею довгий час зайнятий, нехай безглуздою, непотрібною, об'єднується. Гуртується вже від самої тільки роботи цієї, нехай і марної. Якщо людей довго-довго примушувати щось будувати, то далі вони самі будувати, роватимуться, щоб завершити свій труд недокінчений. І плакатимуть, і тужитимуть, сумуватимуть, якщо їх раптом від цієї праці непотрібної звільнити. А якщо їм і заборонити раптом цією звичною працею займатися, то й зовсім люди божеволіти почнуть. Треба тільки перед тим достатньо довго людей до праці такої примушувати. Найкраще, звісно, коли б кілька поколінь. На жаль, князь не аж так довго над градом володарює. Ну, нічого. Може, наступникам його через це легше буде коли втягнеться на ріду працю, призвичається. Ось і знову ця думка про наступника. Азерян щось там повідає своє про обсяг робіт, денний виробіток, якісь кубічні і прості саження, аршини, лікті та вершки. А князеві знову до голови клопіт зайшов стосовно доньок доростаючих. Зятя чи... Зятів для них шукати треба, Бо сина князь немає І вже не матиме. А зяті потім і наступника собі Виховати можна буде, Щоби той оборонив його старість, Під руку сильно град З усіма його мешканцями взявши. І тут знову резон, Що не може їх зятів двоє бути, Бо раз припочнуться міжособиці Люди, вони такі, що ніколи влади порівну поділити неспроможні Завжди комусь більша частка дістанеться І той хтось, коли він не зовсім дурень Все зробить, аби ту свою більшу частку на цілковиту владу перетворити На тім світ стоїть Ніхто інакше не живе ні у стаді овечому, ні у зграї вовчі. Ані й майже людьми. Найкраще на зятя, звісно, Кирюха надався б. Від згадки про Кирюху, про майбутню з ним розмову князь скривився. Та миттю себе опанувавши, віддав розпорядження Азар'янові, аби гредні та десятники виглядали Кирюху, і коли той знизів низівєю повернеться, Негайно до дому князевого припровадили. «Ну, це, як ти понімаєш, в твоїх собствених інтересах?» Впівголоса закінчив володар. «Та «Да я вже давно розпорядився», – так само тихо відповів старший над десятниками. «Він, Кирюха, той не тільки розумом серед мешканців граду вирізняється. Він із виду показний». Світле волосся, сині очі, Борода охайно підстрижена. І люди його поважають, шанують.